Ребека Ярос, четверте крило, розділ 25. Битва загонів важливіша, ніж зізнаються командири крила. Їм подобається жартувати, що це все гра, що це тільки заради похвальби командирів загонів та загону переможця. Але ні, усі спостерігають комендант, професори, старші офіцери, всі чекають, хто стане першим. І всім не терпиться побачити, хто впаде. Книга Бреннена, сторінка 77. Здавайся, кричала Ріанон. Поки вершник другого крила намагався повсти, розщепіривши руки і впиваючись у мат нігтями. Аліам утримав його за ноги в захопленні, вигинаючи храбет в неповну дугу. Моє серце билося як шалене від гарячого збудження, яке стало головним супутником сьогоднішніх змагань. Ішов останній бій цього етапу битви загонів. І натовп напирав на нас ззаду, через що доводилося докладати всіх зусиль, щоб не вивалитися на мат. Після двох заходів ми зайняли сьомий рядок із 24, але якщо переможе Лям, то перескочимо на третій. Мій час у повітряній гонці був найповільніший у загоні, але це тому, що часом доводилося змушувати Теяна послаблювати його магічну хватку на мені. І тоді ми втрачали дорогоцінні секунди, поки він пікірував за мною, що звалилося і закидав назад у сідло. Знову, знову та знову. Клянуся, синці на дупі від приземлення жорстке сідло, і то поранили мене менше, ніж зневаги Терна після фінішної межі через те, що я осоромила всю його династію. Мікель скрикнув від болю рівно, несамовито, і я згадала про дійство переді мною. Ліам не послаблював хватки і мав переваги. Блін, схоже, це боляче, пробормотіла я під триумфання першокурсників. «Так, чувак довго не зможе ходити», – погодився рідок, скривившись, коли здавалося, що дуга із спини Макаеля ось-ось загрожує стати переломленим хребтом. Щерговим криком Мікаель тричі ударив долоною по маті і натовп заривів. «Так, вперед, Ліаме!» – кричав позаду мене Сойер, і той відпустив Мікаеля, який розпластався без сил на маті. Ми перемогли! Ліам кинувся на мене, і мене обхопило сплетіння обіймів, криків, торжествуючих товаришів по службі. Вперше в цій купі я бачила навіть Моджен, але не бачила Дайна. Де? Вейвін, візьми, носить Дайна. Він би таке не пропустив. Наш переможець! вигукнув професор Еметеріо, його голос рознісся по залі і приглушив бурхливу енергію, поки Ліам вибирався, знищив обіймів. Ліам, Майрі із другого загону секції полум'я четвертого крила. Ліам скинув обидві руки на знак перемоги, розвернувся по колу і від радісних криків задзвоніло в ушах, але в найкращому розумінні. На мату вийшов комендант Панчик і Ліам повернувся до нашого загону, обливаючись потом. Я знаю, ви всі чекали, що остання частина битви загонів пройде завтра, але у нас з інструкторами для вас сюрприз. Тепер він володів увагою всіх вершників до єдиного. Замість того, щоб сказати, яким буде ваше фінальне невідоме завдання і дати ніч на підготовку, ми починаємо його зараз. Він посміхнувся, піднявши руку і переможно обернувся прямо як ліам. Сьогодні, прошепотів рідок, моє серце пішло в п'ятки. Дай не нема і сіани. Ох, лайно, прошепотіла імоджен, оглядаючи натовп. Як ви могли помітити, командирів загонів та інших офіцерів, скажімо так, відсторонили від дії разом із командирами, Відділень та крил. І ні, поки хтось не позвав, ваше завдання не знайти їх. Він ходив по невеликому колу, звертаючись до своїх кадетів на боку мату. Ви розіб'ятеся на загони і виконайте сьогодні ввечері унікальну місію без керівництва та наказів старших. А навіщо нам взагалі тоді старші? – запитав хтось із іншого боку мата. Завдання старшого – створити згуртований загін, здатність закінчити завдання та після його загибелі. Вважайте свого лідера загиблим. Панчик знизав плечима з безтурботною усмішкою. Ви самі собою вершники. А ваша місія проста: знайти і отримати будь-які засоби, що принесе найбільшу перевагу вашому ворогу на війні. Керівники виступатимуть неупередженими суддями, а загін-переможець отримає шістдесят очок. Цього вистачить, щоб ми стали першими, прошепотіла Рянон, взявши мене під руку. Ми можемо мати честь бути відправленими на фронт. А в яких межах шукати? спитав хтось праворуч. «Де загодно у стінах без відповів панчик. «І навіть не смійте приводити сюди драконів. Вони спалять вас від роздратування за таку самодіяльність». Загинь ліворуч від нас розчаровано засміявся. «У вас панчик дістав кишеньковий годинник, три години після чого ми чекаємо на ваші викладені скарби в залі інструктажу. Ми всі мовчки дивилися на нього, якби тільки не уявляла третє та останнє завдання, але не вгадала і близько». Ну, чого ви чекаєте? Панчик помахав нам рукою. Ходімо. І почалася паніка. Ось що трапляється, якщо позбавити загін командира. Ми перетворюємося на стадо. Другий загін, закричала Емоджен, піднявши руку. За мною. Соєрхіто простежив, щоб ніхто не відбився, і ми пішли за Емоджен із спортзалу до тренажеру. Ти молодець, сказала я Ліаму, який ще переводив подих. Було епічно. Рідок простяг йому пляшку з водою, яку Ліам швидко осушив. Пішли, пішли. Поспішала ймоджен, дивлячись у прохід, швидко перераховуючи нас по головам і зачинені двері замкнувши чарами. Я влаштувалася на лаві з Ріанон і Ліамом з боків. Перше завдання хто хоче бути основним? запитала Іймоджин, оглянувши нашу десятку. Рідок підняв руку, Ріанон притиснула її назад. Ні, похитала вона головою. У тебе вже закінчилися безглузді розіграші. Теж правда, знизав він плечима. Ліам, запитала квін, піднявши брови. Ні. Він похитав головою, але мимоволі глянув у мій бік, видаючи справжню причину. Сьогодні мене ніхто вбивати не стане, заперечила я. Він повернувся назад до Єймоджен і знову похитав головою. Звичайно, вона кинула. На що ще чекати від групи підтримки Ксадена? Ти її командир, запропонувала Ріанон, дивлячись на Ємоджен. Сюди ж ти нас довела? Усі заголосили. Емері, Хітон, запропонувала Єймоджен, ви третєкурсники, це ваше право. Ні, дякую. Хітон перевалився спиною до стіни. Ні, ми не просто так хотіли в командири, додав Емер, сидячи поряд з Надін. А ти, Надін, не проти пару годин слухатися і Моджен. Всі повернулися до першокурсниці, яка ніколи не приховувала свого ненависті домічених. Знаючи, що вона родом із північного села на кордоні провінції Діконшир і Терендон, я могла її зрозуміти, але не підтримувала, через що дружба між нами так і не склалася. Вона, помітно, проковтнула, нервово обвівши нас поглядом не проти. Ну і добре, і Моджин склала руки на грудях. З-під рукава проглядала її мітка повстання. У нас уже менше трьох годин. Які будуть пропозиції? Може, зброя? Сказав Рідок. Баліста в руках ворога буде смертельною для будь-якого нашого дракона. Великувата, рішуче відрізала Квін. У нас є лише одна – музей. Та, якщо чесно, смертельний не снаряд, а сама пускова система. Далі, і Моджин по черзі дивилася на кожну. Можна вкрасти панчикові труси. Почав рідок Алеріанон, затиснула йому рота. «Ось чому ми не взяли тебе головним?» – підняла вона брови. «Ну давайте, хлопці, думаємо. Що найкорисніше для ворога?» Лобі Моджин наморшився, блідо зелені очі спалахнули. «Знання», – відповів Ліам і глянув на мене. «Вайлет, може вкрадемо новини з бібліотеки?» якісь з фронту?» – я похитала головою. «Час зараз після семи. Бібліотека закрита і її не розкрити навіть магіє. Там усе наглухо запечатано на випадок пожежі. «Прокляття!» – зітхнула Емоджен. «Добрий був план». Увесь зал заговорив разом, один голос перекрикував інший, накидаючи рішення. «Знання. Усередині мене все крутилося, поки ідея не була форми. Це було б дуже добре. Ніхто таке не придумав. Але я похитала головою. Занадто ризиковано». «Що надумала Соренгайл?» – запитала Емоджен, і хлопці затихли. «Я щую, як у тебе в голові риплять шестерні. Та ні синідниця. Не варто». Я глянула на інших, але раптом не нісенітниця. «Давай вперед, розказуй», – наказала Моджен. «Серйозно, це безглуздо, типу того неможливо божевільне. Нас усіх відправлять на гаутвахту, якщо зловлять. Я прикусила язика раніше, ніж сказала більше. Але було пізно, очі Моджен вже сяяли від цікавості. «Давай, признавайся, розповідай», – викарбувала вона, щоб… Я зробила це не прохання. Ми не можемо користуватися силою. Так я встала, пригладжуючи одяг і поправляючи піхви шести кинджалів будь-якими засобами, з кивком повторив Хітон. Ну ось я погоджувалася, збираючи в голові план. Я знаю, що Рідо керує льодом. Рянон може отримувати речі, соєр маніпулювати металом і може красти недобрі спогади. І я швидка, додала вона. Те, що спільне з садином. Хітон, а ти? запитала я. Під водою дихаю, відповів він. Я моргнула. Шикарно. Хоч це нам навряд чи тут допоможе. Емері, я контролюю вітер. Він усміхнувся. Багато вітру. Так, це знадобилося для оборони, але все ж не зовсім те, чого я шукала. Мої чоботи рипнули, коли я повернулася до наступної співрозмовниці. «Квін?» астральна проекція. Тіло залишається в одному місці, а я гуляю в іншому. У мене відвелися ще липа, як і в половині загону. Знаю, знаю, досить круто. Вона підморгнула, збираючи волосся в пучок. Ось воно, це точно допоможе, як і Вала, продумуючи найпростіший спосіб все провернути. Що ти там вигадала, Соренгайл? Поспішила і може, заправляючи коротке пасмо з неодбритого боку голови за вухо. Ви зараз скажете, що я з глузду з'їхала, але якщо нас вийде, то ми 100% переможемо. Може, я не могла заслужити на схвалення матері, але б хоча б знала, де вона зберігає найцінніші речі. І ми вдеремося до кабінету моєї матері. Яка ти, блін, стрімка! Зіщулився рідок через дві години, відсторонюючись від квін. Вірніше, астральної форми квін. Її тіло зараз перебувало під охороною Хітонавт у тренажерниці. Всі інші... Кралися коридором по квадрант цілителі, ми вже натрапили на загін із другого та іншого, з третього, але часу на розпитування чи сутички ні в кого не знайшлося. Тепер для нас був стан, пан чи пропав. Останні дві години ми чекали поки настана ніч, щоб отримати бодай на менший шанс. Ніколи не заходив далі, сказав Емірі після останніх дверей у квадранті цілителів. «Ніколи не був навіть у бібліотеці?» – запитала Ємоджан. «Біжу від цих чергувань, як від чуми», – відповів Емері. «Переписувачі мене лякають, мовчазні, всі знають, ходять з таким виглядом, ніби можуть собі все життя зламати і тільки щось настрочити». Я посміхнулася більшість і не підозрювала, наскільки він правий. Піхота вже в таборі. Ріанун показала в вікно за десятки багать, що освітлювали поле під нами. Непогано їм, напевно, відпочивається, зауважила Надін. Але я не почула звично зарозумілого тону. Тільки ту ж тому, яку, мабуть, відчували ми всі. Переписувачі на літо роз'їдуться додому. Цілителі проводять вихідні у храмах здоров'я духу і тіла. А піхота може й спить під снігом посеред зими, але хоча б біля багаття. Ми теж поїдемо додому, заперечила Емоджин. «Після випуску», – сказала Ріанон. «І наскільки? На декілька днів?» «Ми дійшли до рівдоріжжя, на якому могли або звернути в тунель вниз до бібліотеки, або піднятися в фортецю військової академії. Тепер шляху назад нема», – сказала я всім, дивлячись на гвинтові сходи, якими піднімалися так часто, що знала кожну сходинку як рідну. «Веди», – сказала Квін, і ми підскочили від несподіванки. Прошепотіла ймоджин. Декого з нас можуть зловити». Точно, вибач, присоромливо скривилася Квін. Тільки пам'ятайте план: нікому від нього не відхилятися, нікому. Всі кинули, ми приступили до безшумного підйому темними сходами, а потім у тінях перетнули кам'яний плац базгіату. Зараз Бексаден став у нагоді. «Ти й сама впораєшся, підбадьорила андарна безтурботним голосом. Серйозно, її нічим не проймеш. Самий безстрашний підліток, що я зустрічала, адже я виросла з мірою. Шість прольотів нагору, прошепотіла я біля наступних сходів, і ми поспішили настільки могли, не здіймаючи галасу. У крові підскочив адреналін, і у відповідь розпустилися сили, Слід на спині почав відчутно палити. Останнім часом він не давав себе забути, тихо тлів під шкірою, натякаючи, що малою магією його не розрядити, якщо я найближчим часом не маніфестую. Нарешті ми піднялися нагору, і Лям визирнув, щоб перевірити, як мені завжди здавалося, найдовший коридор у світі. Магічні вогні на стінах, прошепотів він. І ти мала рацію. Він сховався назад, лише один охоронець біля дверей. «А світло під дверима?» – тихо спитала я. Серце горкотіло так, що його, мабуть, могла чути вся академія, навіть кадети з піхоти, що сплять у сотню футів від нас. Ні, він повернувся до Квін. Охоронець під сім футів на зріст і спортивного вигляду. Інші сходи далі коридор ліворуч, а значить, ти маєш привернути його увагу, а потім валити. Квін кивнула. Без проблем. Усі знають, що робити? – запитала я. Вісім кивнули. Тоді вперед. Квін, ти перша. Інші причаяться, щоб він нас не помітив, якщо… Подивиться в цей бік. Мені не вірилося, що ми справді це зробимо. Якщо вона нас упіймає, пощади не чекай. Вона не знає такого слова. Ми відступили, а він помчала по сходах. Її голос приглушував каменні стіни, але ми явно чули гуркіт кроків охоронця, що промчав по сходи. «Назад! Сюди не можна! Зараз!» – наказала Емоден. Ми зірвалися з місця, залишивши Ріанон та Емері на сходах, Соєр рвонув до протилежних сходів, зачинивши двері і сплітаючи металеві засули своєю силою, а ми все бігли коридором. У житті так не бігала, а Надін уже стояла біля дверей, намагаючись заплутати захисні чари, поставлені матір'ю. Ліам став там, де раніше був охоронець і підняв підборіддя, скопіювавши його позу. Ти в порядку? Так, відповіла я, задихаючись, а тим часом і Моджен прийшла на допомогу Надін. Печаткою Надін була здатність скасовувати чари, і я навіть не уявляла, наскільки нам це допоможе. Вершники зазвичай навпаки вибудовують чари, підтримують щити навколо навари, але не набагато вершників намагаються влізти до кабінета генерала. І там буду в порядку, запевнила Яліама, боручись із посмішкою. Навіть смішно, востанє, коли я потрапила туди, думала зовсім по-іншому. «Е, пошепки», – оголосила Надін, штовхаючи двері. «Якщо почуєш свист», – почав Ліам з тривогою на обличчі. «У вікно вистрибнемо». Заспокоїла я його, тим часом рідок і Сойер уже заскочили всередну. «Спокійно». Залишивши Ліама на варті, я приєдналася до інших у маминому кабінеті. «Не чіпайте магічні вогні, бо вона зрозуміє», – попередила я, – «робіть своє». Я зробила пас, скрутивши свою силу, яскраво синє полум'я та підкинувши над собою. У цьому я була добра. «А непогано тут, так?» – рідок впав на червоний диван. «У нас немає часу, щоб тут бути з собою», – вимовив йому Сойер, підходячи до книжньої шафи. «Допоможи знайти щось цінне. Беремо на себе стіл для нарад, і Моджен і Надін почали перебрати папірці на широкому столі на шістьох. А мені тоді залишається робітник. Пробормотіла я, обминаючи старий стіл і мулячи, що не влізу в чари матері. Посередині лежали три депеші. Я взяла першу. Під нею виявився гострий кенджал із рукояткою із сталі з якоюсь стильською руною, мабуть, щоб розкрити конверт. Я якомога акуратніше розгорнула листок. Генерал Соренгайл. Напади навколо Альбідаїна розтягнули сили нашого крила. Служба поза захистом чар обіцяє значній небезпеки і хоча мені не хочеться просити про підкріплення, нічого іншого мені не залишається. Ми захищаємо наварських громадян ціною свого життя, але я не можу передати словами, яке небезпечне тут склалося становище. «Знаю, ви вже отримували зведення від наших переписувачів, але я не виконала б свого обов'язку старшого офіцера Південного крила, якби не написала вам особисто. Прошу, знайдіть нам підкріплення». «Щира ваша майор Каліста Німа». Я видихнула крізь біль, що спалахнула в грудях. Побачивши благання з листі, ми обговорювали майже щоденні напади, але нічого такого масштабу. «Може, не хочуть нас зайвий раз лякати?» Але якщо все так страшно, ми маємо право знати. Нас уже й покличуть туди після випуску, може, навіть цього року. Суцільні цифри, сказала Ійможен, перебираючи папірці на столі. Зараз квітень», – пояснила я, взявшись таку депешу. Вона готує бюджет наступного року. Всі розвернулися до мене з виразом того чи іншого оцепеніння на обличчі. А що? Я знизила плечима. На вашу думку, тут все само собою працює? Шукайте далі, наказала Імоджен. Я розкрила таке послання. Генерал Соренґайл. У провінції Тірендон наростають протести через закони про заклик. Знаючи, що через свої розміри ця провінція поповнює наші ряди більше за інших, ми не можемо дозволити собі знову втратити народну підтримку. Можливо, поступове збільшення витрат на Тутешні форпости не тільки змістнять економічні провінції і нагадає тирцям, як вони потребують захисту нашого королівства, а й зведе на нівець хвилювання. Прошу розглянути цю пропозицію як альтернативу придушення заворушення силою. Щиро ваша полковник Аліса Травонте, якого хріна? Я закрила листи, повернулася на стіл. Потім повернулася до гігантського карти, що висіла на стіні переді мною. Хвилювання для Тірендона не нове, як ненависть до заклику, але про протести нас на інструктажі точно розповідали. Крім того, підвищувати витрати на тамтешню оборону для втіхи народу безглуздо, особливо якщо враховувати, що там найменше наших форпостів через природний кордон у вигляді скелі Дралора, непереборних для грифонів. Тірендону вже час стати найбезпечнішою провінцією на континенті, ну крім Аретії. На місці столиці красувався опік, наче спалення столиці обпалило карту. Я втратила на карту дорогоцінні секунди, помічаючи позначення укріпленню здовж кордону у сільської місцевості, що й логічно більше фортпостів стояло на спірних прикордонних територіях, і відповідно до цієї карти там знаходилося більше військ. Тут була відображена вся навара – кровла на півдні, Бройовик та Сігнісен на Південному Сході, навіть край пустощів, розорений та безлюдний, територія на Південному краї континенту, а також наші форпости та лінії поставок по всій наварі. На моєму обличчі повільно розповзалася усмішка, розтягнувши губи мало не до вух. Гей, другий загін, я знаю, що вкрасти. За лічні хвилини ми зняли карту і вирізали з рами, а потім згорнули та стягнули шкіряними шнурками зі сумки і моджен. Ліам свиснув і в мене підскочило серце. От лайно. Рідок метнувся до дверей і прочинив їх, поки ми готувалися до втечі. Що там? Він вибиває двері, вона довго не витримає. Треба валити зараз. Чи то шепотів, чи то кричав Ліам, притримуючи двері, поки... Ми вивалювалися в коридор. Карта виявилася за великою для однієї, людини, тому її важко тягли соєр і можин. І тут охоронець нарешті вибив двері. Серце пішло в п'яти, паніка загрожувала за тьмару логіки. Нам хана оголосила Надін. Ви якого тут робите? заволав охоронець, кидаючись на нас. Ми трупи, якщо попадемося з картою. Рідок протанцював, ніби готувався до бійки. У будь-який інший час я не сумнівалася б, що вершники найкращі бійці. Просто за визначенням, але цей бацгіацький стражник теж був не ликом шитий. Поранити його не можна, попередила я. Охоронець проскочив поз перші сходи, і Рянон встала посеред коридору, витягнувши руки. Будь ласка, нехай вийде, будь ласка, нехай вийде, твердила й Моджен. Карта зникла з її рук і з'явилася далі коридором. У Рянон. Я це й встигла насилу, але на швидкість охоронця це не вплинуло. Ще на крок ближче, і він побачив моє обличчя. Це вже не за планом, підскочив до мене Ліам. Імпровізуємо, Емери, прошипіла і Моджен, і перед нашим загоном вийшов третьокурсник. Вибач, мужик, він виставив руку вперед і наче штовхнув повітря. Коридором пронісся вітер, зриваючи гобалени, відправивши хоронця в політ до кам'яної стіни. Тікаймо. Ми зірвалися коридором на зустріч м'якому охоронцю. «Туди його!» – прошепотіла я, відчинивши наступні двері до кабінету одного з секретарів матері. Ліам та Рідок затягли бідолаху всередину, а я про всяк випадок приклала пальці до його шиї. «Пульс є. Ми його просто вирубили. Відкрити йому рота». Я вихопила флакон, захований в кишені, відкоркувала та влила рідину в рот охоронця. Проспи до кінця ночі. Широкі очі Ліама зустрілися з моїми. «Ти прямо лякаєш!» «Дякую!» – посміхнулася я, і ми забралися звідси з усіх ніг. Через 15 хвилин, все ще намагаючись перепочити, ми ввалилися в зал інструктажу. До кінця відведеного часу залишилося кілька хвилин. Ми прийшли останніми і підборіддя дайна, що тремтить сидів у верхньому ряду з іншими командирами, натякали, що ми ще наслухаємося коментарів для тих, хто прибув від дедлайн. Я відвела від нього погляди, і ми почали влаштовуватися на своїх місцях, поки загони по черзі прибуття вели свої доповіді, подарувавши нам час прийти до тями після пробіжки. Загін з першого крила вкрав рукописне керівництво Каорі про звички та недоліки всіх діючих драконів. Сильно. Загін з другого крила викликав схвальний гул, показавши форму одного з професорів піхоти, цілу і навіть з тим, що ніколи не носять вершники жетоном з Це, з огляду на звання професора, дало б ворогою доступ на всі наші форпости. Кращим варіантом третього крила став язик. Приголомшливий переписувач з широко розкритими очима, викраденим прямо з ліжка, а враховуючи, що його рот не рухався, так чиясь печатка забирає мову. Коли бідолаху відпустять, він ще довго приходитиме до тями. Коли підійшла наша черга зайняти сцену Соєр та Ліам, Двоє найвищих в нашому загоні взяли карт за верхні кути, щоб їх бачили всі. Я ж стояла поряд зимоджен і не шпарла поглядом у пошуках конкретних оніксових очей. А ось і він. Ксаден притулився до стіни поряд з іншими командирами, дивлячись на мене з запаморочливим поєднанням цікавості та оцінювання. Це твоя ідея, прошепотілає Можен, штовхаючи мене вперед. Ти розповідай. Очі Маркема стали круглими, як блюдця. І він схопився, а за ним і Девера так широко розкривши рота, що мене немало не розірвав сміх. Я прочистила горло і широким жестом показала на карту. Ми принесли головну зброю, якою можуть скористатися наші вороги. Актуальна карта всіх нинішніх форпостів, наварських крил із зазначенням чисельність військ. Я тицьнула у форти вздовж кордону Сігнісена, а також із зазначенням усіх сутичок за останні 30 днів, включно з вчорашньою ніччю. Квадрантом промайнуло ремствування. «А звідки ви знали, що мапа справді актуальна?» – запитав Каорі, тримаючи повернений йому блокнот під пахвою. Триматися від усмішки було неможливо, тому що ми її викрили з кабінету генерала Соренгайла. Піднялося справжнє божевілля. До сцени підбігли вершники, через них пробиралися професори, але я не звертала ні на кого увагу, тому що ксаденом ледь усміхався і торкнувся пальцем полів у явного капелюха, мить схилившись і відразу глянувши мені в очі. Задоволення захоплювало кожну мою клітинку, коли я посміхнулася йому у відповідь. І вже немає значення, як там проголосують. Я й так перемогла.